xəlifə, Ömər ibn-i Xattar radiyallahu anh, onun necə sərt insan olduğu hamınıza bəllidir. Şeytan onunla bir yol üstünə çıxdıqda, üzvəyib gəldikdə de, yolunu dəyişdirib başqa yolla gedərdi. Onun qorşusundan yolunu dəyişdirib başqa yolla gedərdi. Amma Ömər ibn-i Xattar Allahın bu ayəsini oxuyur. İnna azəbə rabbikə ləvâkih Sənin Rabbinin əzabı baş verəcəkdir. Mütləq baş verəcək, o qiyamət günü mütləq gələcəkdir. Bu ayəni oxuduqdan sonra o qədər ağlayır ki, ağlamaktan xəstələnir. Ömər ibn-i xattaq ağlayır. Təsəvür edirsinizmi? Radiallaha anhu, həmsinin qadınla olan hadisəni yazınıza salın. Reyyətindən olan kasıb bir qadına rast gəlir. Qadının heç nəyə olmadığından qazanda boş suyu qaynadır, içinə də bir oz daş atır, ki, cüya yemək pişirir. Bağlarının başına aldadır. Ömər müxattab, radiyallahu anh, bunun səbəbini soruşduqda, deyir ki, Allah əmərin cərasını versin. O bizi bugünə qoyur, yeməyə heç sətapmırır. Ömər heç sətapmırır. radiyallahu anh, gelir iki kişi ərzak doldurub, qadına gətirib verir və deyir ki sabahları falan yerə gələrsən yenə də sənə ərzəb verərlər. Qadın deyir ki Allah edəsin səni Ömərin yerinə xəlifə təyin etsinlər. Ertəsi gün onun yanına gəlir və içəri daxil olduqda görür ki Ömər həmin adam, dünən gördüyü adam başda oturur sahabilər ona yaxınlaşır. Deyir, ya əmir əl bura bir möhür imza at, Başa düşür ki, dünən. Qarğış elədiyi adam xəlifənin özü idi. Sakitcə aradan çıxmaq istəyir. Ömər radiyallahu anh onu çarxdırır. Deyir ki, qoxma. Sənin dediyin sözü elə mən layiqəm. Rəyyətindən xəbərsiz olan hər bir rəhbər bu cür sözlərə layiqdir. Ona kifayət qədər ərtəq verir. Sonda da deyir ki, səhabələrin üzründə, deyir ki, sən mənə halallıq verirsən, məni bağışlayırsan. Qadın da ona halallıq verir, onu bağışlayır. Gölüm, bunu kim elir? Əmir-əl-Mumin, anhu,